Воно так і називається – гора. Мабуть, через те, що єдина на цій рівнині посеред лісів та боліт, і тому іншого назвіська і не потребує. Власне, це й не гора, а пагорб, що простягся вздовж усієї річки Ласкавиці, захищаючи село від східних вітрів. Колись через річку до гори навіть моста не було. Хто хотів потрапити до лісу за горою чи набрати глини під горою – мусив переправлятись на другий берег човном. Потім збудували греблю. І відтоді з правого боку річка широка, повноводна і лінива. Її синє плесо підступає до самих поручнів мосту. З другого вона вузька і стрімка, а вода, що падає з висоти греблі, розбивається в величезні сірі валуни, що лежать тут, мабуть, іще з допотопних часів. Левко дуже любить милуватися білими бризками – які фонтаном піднімаються до гори під час того падіння. А ще у його пам'яті закарбувалася розповідь покійного дідуся Микити про древній замок, що стояв на горі. І він, казав дідусь, був невеликий, але дуже міцний і неприступний. Не раз налітала на нього орода, але взяти не могла. Та настала чорна година. Тьма тьмуща Ординців присунула до села, спалила його і все ж узяла приступом замок, та в ньому нікого не застала. Оборонці твердині нібито вийшли з неї через таємний підземний хід і заховались у старому лісі, за непрохідними болотами. Ординці посунули за ними, та половина їх тільки булькнула у драговину, а друга кинулась на вцікача. А люди повернулися і заново збудували село. Химка каже, що ніхто з місцевих селян не хотів селитися за річкою, нікому й на думку не спадало там землі шмат купити і господарку завести. А може, якраз через те і не що моста не було. Чи звикли здавен триматися кучно, на одному березі, то не намагався ніхто відриватись від гурту, хоча не всі також і люблять кучність. Біля Старолісів є кілька хуторів, але вони розкидані з іншого боку села, ближче до тракту, що веде аж до Бугу. А Марину віддають за городського пана, бо хочуть зі знатними породичатись. Пронизливий Химчен голос обриває левкові міркування. Гроші притягують гроші, коли вони є, хочеться ще більше, думають, Буде їхня пануся сидіти у того позатого капшука з пеньонцями, Як у самого Бога за плечима. А захочеться любові, хум, хіба ж на старому чоловікові Світ клином зійшовся. Та Марилька ж така сама, як і її мамуся. Тільки моргне своїм відімським очком, Тільки поманець пальчиком. Молодий чернобровий і прибіжить. Може й не такий, як ваш ти міш, а вже ж, Таких, як ти міш, вельми мало але серед багатих теж є свої зухи. Тож природа, Сянько. Жінка хоче чоловіка, а чоловікові треба жінку. Сам Бог велів паруватися і любитися. Хіба ні, Сянько? Що ви, те сусіденьку, нинькі вельми мовчаників переїли, Мовчите, та й мовчите? Химчен голос стишується. Стає муркотливим, як ущійно нагодованої кицьки. Тато вдає, що не розуміє її натяків. Вранці зайшла ще одна тарабанька. «Ой, Сянько, що то з вашим тимошем діється?» Через Дем'янова бачила його в лісі, у бузьковому урочищі. Каже, бігав, як оглашений, між кущами і кричав, як на пуп. А потім аж вовком залив. Їй бод перехрещусь, як справдешній вовк. Вона так злякалася, що й козу баструскавками у траві забула. Оце б пішла за згубою, А троскавки вже мурашня лісова доїдає. Витрусила їх з козуба, Та й прийшла в порожні додому. Така лиха, така лиха, Що хоч запалки об неї три І друбняк запалюй. А як же не сердитись? Цілісінький день вчорашній пішов коту під хвіст, А все через Тимоша. Мо, пороблено йому, Ви те до знахарки пішли б. Бо, щоб ботав через дівку? Ой, робіть що Сяньку, спасайте сина, бо та любовна болезнь може погано скінчитись. Ще не приведи Господи, хлопака розумом схибнеться, чи руки на себе накладе. Хіба ж то годиться так побиватися, скільки кругом жінок та дівок гарних. Тільки голову поверни, тільки одним своїм чорним оком підморгни. Але в кого ж йому вчитись ту голову повертати? Який батько такий син? А ввечері знов грабариха біля перелазу. «Ви те чули новину? Не буде весілля у Вишнецьких. От не буде і квит. Вчора панна як відрізала. Лучше з мосту та й у воду, каже. Там такий рейвах, таке ойкання та охкання. Жених уже й палац підготував, гостей позапрошував, гостинців дорогих накупляв. А золота рибка плюс-плюс хвостиком, і зачка зірвалася». Тато мовчав. Його вже до печінок дістали ті балачки. Та й добре він вловлював натяки самотніх сільських плетух, помічав бісиків їхніх уже трохи перепорошених руками і самотністю очах. Бачив, як згасали ті бісики, коли жінки йшли з подвір'я,